l'entrevista. I parlem d'una bona notícia perquè ja han començat els treballs d'arranjament del jaciment de Sant Romà i per parlar de com estan anant aquests treballs, tenim convidat a la l'estudi de Radio Tiana el secretari dels Amics de Sant Romà, Enric Ricard, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Deia que és una bona notícia perquè, si més no, des de l'associació suposo que esteu molt contents que ja s'hagi iniciat aquesta restauració, no? Home, encara que una serà petita, perquè els temps no donen per més ni els diners encara menys, sí que s'està fent alguna i s'estan consolidant parts molt importantes i s'estan fent millores en el jaciment. Sí, més no, cap al setembre més o menys parlàvem amb el president de l'associació sí. i sí que, sí que deia no? que és veritat que vau estar trucant moltes portes i que ja heu fet molta feina de denúncia de com estava el jaciment i que com a mínim doncs, la Generalitat està prenent part eh, demà eh, en aquesta qüestió. No? Pues sí, anem està estar sembrant molt i hem recollit alguna cosa. Ja, ja és una cosa. La Generalitat ens ha respost molt bé. Dintre de les seves possibilitats d'aquests moments, doncs estan fent una, una consolidació d'una de, part del jaciment que estava molt, molt malmès, com pot ser, per exemple, la, el mur de les habitacions superiors de la, de la, la vila, que s'havia derruït eh, per la pressió de l'aigua de les pluges,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 feta a totes aquestes tasques d'arranjament en la comunicació per part del Departament de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat doncs, ho qualifiquen d'intervenció arqueològica d'urgència. Correcte. O sigui, és nosaltres tenim els papers a la mà i ho han qualificat així. És així. Uh, és de caràcter urgent perquè possiblement una altra llevantada ja no aguantarien. I per això la Generalitat en contra... De, de què vol fer en aquests moments doncs està fent aquesta, aquestes consolidacions d'aquests murs Però no és un pedaç, és a dir aquesta intervenció d'ara aguantarà i, i podem estar contents dins el Sí, que... el, jo crec que tal com ho estan fent i amb la qualitat que ho estan fent Uh, sóc optimista i els seus nets ho veuran. De fet, doncs, aquesta mateixa setmana el tècnic de de la Generalitat ha estat observant doncs, com es feien aquests treballs, des de l'associació també ho esteu seguint sí, sí, molt a sí, sí. prop, i doncs, això voleu mirar pas a pas com s'estan fent les coses. No? Correcte, dic, ara venim d'allà, de, del jaciment i tant el Joaquim Folk uh, com les persones que treballen allà estan molt satisfets de la feina. Dèiem que s'està protegint, de fet, aquí sobre la taula tens diverses fotografies de l'abans i el després, que per ràdio Exacte. no ho podem ensenyar, però que sí que podem explicar una mica els treballs que s'estan fent detalladament i dèiem que hi ha aquesta intervenció d'urgència doncs, per prevenir quan comencin les pluges que no s'hagin més aquest jaciment. Alguna cosa més que s'estigui fent, perquè sabem que fins al novembre no, estaran fent aquesta intervenció? Bé, bueno, estaran encara tota la setmana que ve. Uh -huh. De moment estan fent els, els desaigues del, del mur, tant frontal com laterals, es fan els desaigues, que van aparar a la Riera. Eh, estan fent una gran obra, que és netejar el, el cub de la premsa de vi, és, més ben dit, ja l'han netejat, eh, tot l'estocat impermeable, eh, quan, quan han desenterrat tot el seu olor que ja en el seu temps havíem posat nosaltres. Eh, ha sortit intacte i han restaurat les parts laterals, eh, els han aixafranat eh, perquè no entri aigua pels laterals, Uh, estan fent també que és una gran obra el, la, la, el cup el copet petit o sigui, on hi havia el decantador del vi que s'estava escardant per dos arrels que sortien uh, no, això no podran acabar-ho per pressupost no dóna per tant però sí que també l'estan consolidant almenys perquè, perquè aguanti fins a la propera la propera tanda de treballs i una cosa molt important que també faran, que això començaran la setmana que ve, és les pintures romàniques de, de la capella. A eh, Sant Romà hi ha una capella romànica i una gòtica. Uh -huh. La romànica és la que està tocant el jaciment. I eh, les pintures romàniques que hi han encara en una paret de la capella es considera que són les úniques que queden de tot el Maresme. Allò els estan protegint... Eh, més que res posaran una placa de protecció que es pugui muntar i desmuntar per quan es vulgui estudiar o, o, o, o restaurar millor, però que de moment quedarà protegida per la pluja i pel sol, que és el que més deteriora. Sabem que, evidentment, en un jaciment d'aquestes característiques, d'aquest valor, doncs, és malauradament les qüestions meteorològiques doncs, no hi podem fer més no? perquè estan al descobert i, per tant, doncs, la protecció és el manteniment, no? O sigui, no és el cobert, sinó el manteniment. És el manteniment. El manteniment i, i la consolidació. O sigui, quan quan s'escava, ningú pensa que, que hi ha que consolidar. Va sembla la dèria d'escavar-escavar i anar trobant i, i anar fent però a l'hora de la veritat, lhora de la veritat, el que després queda sempre pendent, no a Sant Romà, sinó tot arreu, és la feina de consolidar el treball que estàs excavant. De fet, la Generalitat té previst que un cop finalitzi aquesta intervenció, que com dèiem doncs, tindrà encara uns dies per endavant, el que s'haurà de presentar és una memòria del que, que s'ha fet, no? Sí, sí, sí. Presentaran la memòria...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 no poden fer-ho. Però si és una sessió que té l'Ajuntament, sí que l'Ajuntament pot intervenir-hi i la Generalitat pot llavores subvencionar l'Ajuntament perquè faci treballs. Però suposo que aquest és un procés complicat, no? perquè precisament l'estat actual del jaciment té veure amb això, amb que és un jaciment que està, és propietat privada i que, per tant, per una banda la propietat diu que, que no té els diners suficients com per fer el manteniment i que necessitaria ajuda de la Generalitat o el que sigui, però ho ha explicat molt bé, que, que ho deia, no? que, que és com de dir vingui m'ajudar, que, que tingui el patir de casa una cosa molt valuosa, però vingui ajudar, però no és públic. Exacte. I llavors és, és complicat, però en quin procés està això? És a dir, ho veiem amb optimisme que, que passi a ser part de l'Ajuntament o, o de la Generalitat? Mira, Sant Romà és un monument històric d'interès nacional. Així ens ho ha declarat la Generalitat. I al mateix temps allò es obliga a la família a que el mantingui en estat de revista. És impossible. No hi ha prou capital per mantenir en estat de revista un jaciment que es té que fer, doncs, té que anar a un organisme oficial i se ell qui es té que fer càrrec. Perquè això siga e factible, la propietat té que cedir-ho. cedir ho per uns anys determinats. tindria que de fer un acord. Avui parlàvem amb l'arqueòleg que ens ha vingut,s doncs de fer una sentada abans d'acabar l'any, de fer una sentada a la propietat, Generalitat, a l'Ajuntament, departament de Cultura, i fer una sentada aquí a l'Ajuntament i començar a tractar el tema. Uh -huh. De moment estem optimistes amb, amb que això arribi un bon final, però és lent. Clar, perquè la via administrativa sempre és molt lenta, no? De... És massa lenta. I en aquest cas, doncs, com dèiem, sí que s'estan fent unes intervencions d'urgència, però que vosaltres, jo recordo que l'any passat, ja per aquestes dates, inclús també ja estàveu doncs, fent, posant l'alerta sobre la taula, no? de dir que si no fèiem alguna cosa, on acabaria Sant Romà? No? Bueno, pràcticament amb el butlletí de desembre de l'any passat ja fèiem, com qui diu, la despedida. Uh -huh. La despedida en dir, això s'acaba, un any més, dos com a molt, aguantarà el jaciment i després ja després ja no existirà. Uh -huh. Fins i tot ja anem a aconsellar doncs, de, de cobrir-lo tot de sa olor i, i enterrar-lo, per conservar-lo el poc que quedava. Déu-n'hi-do, no? Perquè arribar a aquest punt deu ser bueno, molt dur, no? Per a algú que ha estat treballant i ha dedicat tants esforços en aquest manteniment i a donar valor a aquest jaciment tan important a Maresma i Catalunya, suposo que ho podem posar en, en territori, no? Sí, tant. Mira, tots els que estem de l'associació som... Uh, persones que havíem excavat uh, els anys 60 a partir de finals dels 60 començament dels 70 va quedar abandonat tots anem tenir les nostres feines, les nostres ocupacions i fins ara uh, no ens hem pogut tornar a agafar perquè és fins ara perquè és quan ens hem jubilat uh -huh. i ara tenim temps lliure i podem tornar altra vegada al tema del jaciment. És a dir, que és una passió, no?, aquest, uh, aquest manteniment i aquesta continuació. És, és una passió, és com un rebentisme que tenim. D'alguna forma es pot dir que nosaltres hem d'acabar la generació dels estudiosos i a partir de nosaltres van entrar ja els professionals, els arqueòlegs licenciats. Uh -huh. I va, va haver-hi un canvi molt fort. Però si més no, doncs el que veiem és que a, aquesta pressió i aquest estaldamunt doncs, té els seus fruits, com, com dèiem al principi, i que el que cal també és que aquesta pressió amb la que vosaltres des de l'associació viviu, doncs, a, a aquesta, a aquesta necessitat de protecció del jaciment que també trasbasi a tots els tianencs i tianenques, no? que s'ho sentin també com a propi. No? És que això és, lo, això és lo interessant, que Tiana sàpiga que té una joia que té una joia de, de patrimoni al costat de casa seva i pràcticament l'ignoren. Uh -huh. Perquè ara perquè estem fent en els col·legis l'Ola Anglada i en el seu moment a el Tisiana, quan tinguin ja l'edat, eh, estem fent visites cada any al jaciment. Els hi portem, els hi fem el conferències en el o si sigui, Nosaltres estem constantment sembrant i i treballant, treballant la, la canalla, perquè d'alguna forma ho transmeteixen també els seus pares. Tiana ha crescut molt en poc temps i la gent que ha vingut de fora no coneix la història. Doncs esperem que a poc a poc es pugui anar obrint camí en aquest sentit i que, que si més no, quedi protegit d'aquest uh, jaciment i amb manteniment també. Nirem fent el seguiment perquè, com dèiem, han començat aquests treballs, esperem que acabi molt bé i que la memòria doncs, també serveixi per anar tirant endavant, no? Quan tinguem la memòria, eh, ja feta dels treballs, ja ja t'el he comentarit te a l'ensenyanyer. Perfecte, doncs en Ricard, secretari de l'Associació dels Amics de Sant Robau, moltíssimes gràcies i felicitats per la feina. Gràcies a vosaltres. L'entrevista